що мав на собі стріп'я від сирочки, і дивився шалено, верхні повіки підняті високо, і погляд врізається на прибули. Скрізь по хаті кров, на лаві зарізана дитина і жаско спотворена. Чоловік розвів огонь на самому припічку, диму повна хата, і готує їжу на сковорідці, що жує, тримаючи в руці ніж. Один з дядьків, які війшли слідом за першим, скрикнув. Він дитину зарізав і смажить з божеволів. Невиразимий страх напав на Мирона Даниловича, що випустив рука в молодиці своїх пальців. Інші також до порога відсахнулися, злякані. Але ніхто з хати не виходив. Стоять усі, ніби примерзли на глиняній долівці. Молодиця, як попереду, блукала зором і не розуміла нічого, що сталося. Зовсім безтямна і знесилена, опустилася, лягла долі, зразу ж тут, коло ніг свого чоловіка, помучившись хвилину, померла. А він уже не жував. Ковтнувши, що було в роті, так і застигнув, не збагне жінчиної смерті, і власного стану. Враз він рванувся з місця, упустивши ніж і ледве одягнений з рештками сорочки на голих плечах, розштовхнув гурт целян біля порога і вибіг на двір. Наріженно погнав під хуртовиною мимо стовпців, що залишилися від воріт. Дядьки за ним, але не збіжать, не доженуть ніяк. Він чав у степ по глибоких заметах, падаючи і миттю схоплюючися. Доженем, бо десь упаде і замерзне. Не побачить ніхто, не впав. Підбігав з детьками і Мирон Данилович вкрай захеканий. Всі хотіли таки спіймати скаженця, не дати йому згинути на снігу. Були слабі, стишувалися, відсапуючи, і аж хрипіли. Версти завіїні, вже не видно втеклого. Так забіг, що ні догнати, ні примітити. Постояли люди обліплені снігом і назад вернулися, схиляючи голови над хуртовиною до того уморені, що в силу ступали. Ніхто слова не вимовить. Біля села на стець, рідко протоптані, лежав чоловік, виставивши праву руку вгору і завія всього притрушує. Спинилися люди, що після ловлення безумця тяжко дихали. Вже переставився готовий, сказав один селянин і, знявши шапку, перехрестився за ним інший. Другий з гурту додав. Поперед нас потяг стежку і нас піджидає. Сказав дядько так і раптом упізнав покійника. Здивовано вигукнув: Це ж Лук'ян, що голосує за. Дивіться, рука піднята. Приглянулися всі і ствердили. Він, він, сам, і ніхто другий. Задобіла правиці мертвого, піднявшися високо з-під свіжого снігу. Значить голосує, озвався першим селянином Не до веселості було, і ніхто про це слова більше не вимовив. Ледві сміхнулись. Прибрати б його, заговорив дядько, що згадав про стежку на той світ. Інші огірчено відказали. Так і самі падати будемо. Духу нема. Скажем, хай підвода сюди прийде. Верталися мовчки в село. Вже підходили близько до крайніх хат, коли враз від степу тупить. Хтось крізь завію поспішав за ними. Аж здригнувся Мирон Данилович із несподіванки, бо подумав, що то біжить чалениць. «Підождіть, люди!» Позвав хтось наближаючись і побачили всі зовсім невідомого дожди. хочу спитати, чи з млина борошно дають? Вам ближче, я не тутешній, з приселка сітнягів. Борошно? Ждіть, як зайці кукуріхнуть, то приходьте з двома мішками. Скоріше пісок на цеглині вродить. У рука легше випросити. Дядьки зачеплені при згадці про млин і борошно. Врізали, що думають і зносині милиць.